партійці і сільрадівці з револьверами в кишенях, а також міліціонери з револьверами на поясах, наставлені в захист отроходіна. А впроти гурт худих дядьків, з яких тільки в одного сіпочок, тонкий, мов комишина, похилив голову Мирон Данилович. Знав, розправляться. Сталося ж так під час турення вколгоспи. Товхнуть на північ, Клачів повно, як і снігів. Проминувши коня, зір чай далеко І протиставно до сонця. Гем, як карп, місяць, що спада, Весь пошрамований. Крейді печатка на блакитний папір. Нам зображення думає Мирон Данилович. Брат брата на вилах держить, Під груди вдарив і підняв, поки смерть. Поставлено малюнок, як нагадку про проти каїнства, що діється, і погіршало, бо з родинами гублять, недвижно біліє, мов привиддя моторошний відбиток, а близько тополі в ряд, мов свідки або приречені. Біль на серці у Мирона Даниловича: нехай я пропаду, а чим сім'я винна і до кого вдатися? Чого з нашої столиці лізуть? Сиділи б дома. Ну, частину бери нам застав. Так куди там? Весь хліб дай, а сам згинь. Ми ж налізем до них. От пішли б по Москві і в хату цього гризуна теж, і почали б ритись. Борошно сюди, картоплю сюди, все-все. А тепер спухні з голоду. Не йдемо же, коли б могли, не підемо. Ох, мордуйся під його грозьбою. Чи мати в церкві достоять? Да Боятимуться, що я тут в лихо. Трохи лишилось харчів для дітей. Віддаси, тоді їм смерть, і нам з ними. Ці ж супостати, давай, виходить, просто ходять повбивати. Десь діти, на сонці, як же і воронята, аж дуть, чи вирветься з напасті. Бідні. То пожаліє, як нас не буде. Мирон Данилович від думок до повідчика відсторонений. Ясно до чого йде. Чули. Тепер тільки одно звідси вирватися. Біда наша втішається на її партійщики, як вовки овечим криком, і неділя пропала. Золотозубий обгавкав світ. За вікном кінь ловить бадалину. Бач, мудрує. Ні, дарма. Губи короткі, проти загорожі. Катранник зустрів позирь промовця. Пронизливий. От відкриті в погляді один для одного. Як на вузькій кладці через безодню. Або терпеливо розминутися, або загивий. Крізь очі. Дрібнє віконечка. Побачили душі, яка повна відвертість віхць. Здійсниться навіки, а до чого ж недобрі між собою, хоч значно ближчі, ніж, здається, зворожнечі. Катанникові такий розпач, мов нерви сповнені гіркими іскрами, і враз відгоріло. Найтихіша мирність прийшла, мов сновиддя, занерізно в досада, але вже трішки просвітлена дивною цікавістю до промовця після незміренної відрази. Отроходін вирішив миттю, що селянин плохий, можна вивернути. В непокорі криється м'якість, а чомусь розпалився гнівом, дужим і диким. Зіниці в найгострішому близькою звернені до селянина. густобрунаті поверхнею вони без звичайного прозору. Їх, мов би, щось випинало зсередини в тверду застиглість, як часом буває в відважних осіб холодних нервами. При владності отроходінь, який неодмінно приналежить, куди б не було, рушить зразу в крайнощі. Терпкий погляд буває селянина поступливого. Для нього на життєвій межі здавна лежав світлий камінь. Ознака розділених власностей довірніша, ніж правничі папери, бо закони на поколіннях на межі його душі і душі другого, означаючи закон для білого світу добрих.